البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين دي ايت طول القران ام دي ايت طول ني کې راځم کړيده ولنیکی د دیو جنہ د بی آیت ته آیتل بیر ولیکی آیتل بیر اننیکی چې صدا د نیکه او جامه تصور دلته خو دلید او هغه ټول تصورات ختم کړی دي کمچمو د خپل دین په اړه کې قائم کړی دي چې بس د منزونه کوي روزی نیسه او بس که مالداری مالدارینو حج دی کوي او زکات دی ورکي او کملدار نی بس منځ او روجا کوا او نور وخت څومره دی نو چې سدي خوخه یغه کوا کاروبار چې له څنګه خوخه یغه سی کوا د دنیا ژوند ته زنګ خوخی هغه سی تیراوا ملزمات چې څنګه کې کاروبار چې څنګه کې دکانداري چې څنګه کې خلک سره د معاملات چې څنګه رواني نو دی به ریسه پر خپل پروږي کستا منځونه ټیکی او روږی دی برابرې د تاسو ورو مډای ختم کړی دی او دی د دې بیان کړی دی چې نیکی بس توایي نیکی بس توایي اصل نیکی څه ده هغه دا چې ستار ټول ژوند د اسلام مطابق شي خود په تفصیل سره وضاحت کړی دی او هغه دا چې درې سې زونه دی بنیادی سې زونه د تاسو ځان سره یاد کړئ یو تو وی لیکيږي اعتقادات عقیدہ عقیدہ برابر شید دا غیر بیانم کرنے دی آئیت دویم شیده عبادات اعتقادات بیدویم عبادات چی دا سمرہ عبادتون دي منظر و جا دا دا دی دین ستنی دی دا ستنی دی کلکی مضبوطی ادری گی. او دریم شیده معاملات معاملات څو ټول معاملات د اسلام مطابق شي په دې ستنګارې ستا پوره چټ پريوزی دروازې کړکې او د ټول ډیکوریشن وشي او د دین په بہترین بلډینګ ستا آباد شي او ستا ستاد ژوند یو اړه یو شعبم د دین نه به هر پاتې نشي درس نه چې په جمعات کې به د الله بندې او اوجه د جمعه په هر روزی نه بیا و ټول د شیطان بندې او دا زموږ تصور زکره داغه دا الله مبارک زمون تصور او بیا د الله د بندګۍ په مبارک زموږ تصور تاسو په خیال کړئ په جمعه تو نو د پلاستیک ټوپې خودي یا د میزی ټوپې خودي جمعه په څنګه روانه ووځو نو دا, دا, دا, دا, دا پسرکو او کله کله چټو په نینې نو مونږ رو مিয়াল د سر نه تاو کو او هغه حیثیت هغه شکل د زاند په اړه جوړ کو چې څنګه مونږ ختم شي نو په دې شکل کې خپل کوړته د خپل خزي خاطر مونږ نه غواړو ځانته بدخګاری د جمعات نه چې بهر وضو نو راته په پای مونږ چرته په سر باندې پاتې شوی نو لکه دا چې و عظیم جوړوم شوی تمره سره بدخګاری اس مجلس ته کې نچېله بدخګاری و جمعہ ته چراندن او زموږ یو خاص شکل جوړو یو داسې شکل صورت جوړ کو چې جو ګوې دا دا الله فخ دے نه بهر خونګالر نه ني او دن نخرات ګوري نو بس دنه یو خپل خاص شکل جوړ کا او څنګه چې موږ ختم شبهه روزي بیا ټوپې دا غزنه ورس لري گذار کا او کله کله ب جمعات کې یوځې کو لته اور کې دنه چو دېوځې تر لري گزار شي دا یو تصور ده زمغه چې په جمعه کې دن نن موږ د الله سره تعلق دی او گویا دا زمونږ د دنیا کوم دفتر دی د جمعه چې په سر په دنه ناسته دنه چې کل خپل هغه لانډي کانستبل راغړی ناغه چې څنګه او تاوازو ناغه زرزر په پيچو د لوی پرتو راخوار اولې په سر کې خپل بیلټ برابر کی ټول سره جس د افسر سره لباس پخی هغه ټول ټکی په شیشه بیا د نن ورشي او چې څنګه بار راوسی خبره تر څه ختمې ټوپې بیا اخر کټ ته گزار کې چرته لري او زه ته او آزاد الکسپو نکینی زمو حالط د دې کنه جمعات او بهر د نن داسر طبیعتم خرابونی ګډوډ ناسیو ورڅ څنګه به راوځو رلکس شو خوشاله شو ځکه به جمعات کې مونږ یو اکثر تنگ یو اکثر دت سور خطر کړي دي په جمعہ کې چې څنګه باندې په بازار کې مډق څخه بندشہ په دفتر کې بندشا څخه بندشہ په عدالت په حکومت کې مډق څخه او کته بعضی خبرې مانی او بعضی مانی یا فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض نتبندنی دا بندګي الله نه دا بندګي الله نه نو ګره اې ته عبادت به برابر کې عقیده ورټی کې بیا به عبادت ټی کې عقیده څه دا بنیاد دی دا بیسن ټول د لاندې بنیاد ګډې کنه اساس د بنیادی د دې بنیادی حدود څخه کوم میټریال پکاري د ټور نزيات اهمیته غوړ کړیږي او دلته هم بجوړي کې مادل څنګه دې خو بهر پاره مو کوم مون یو زمبر رېډي میکس کمپني ته مونږ ورل نومي مون ته راستدي خوتل چې دلته دا یو بلاک اول مونږ جوړو دا شل شلچو ته بلډینګ دی د دې لپاره مونږ یو بلاک اول جوړ کو او دې بلاک لګاوهه مشین راټو دي ماشين کی مونږ کیدو او دی له زور ورکو نو دا دا شلچو ته زور چې دی له نو دا زور اخلی اخلی دا وزن زیاتېږي په دا لسو چتو وزن پکیخو دا شو د یوو لسو دا دو لسو دا دیار لسو لسم معنی پا پینز لسم معنی دا بلاکو چاو دو بس د سوال لسو زیاد بلڈنگ نشو بیا میٹیریل بدل کئی تردیر چی دا شل چتو بلڈنگ میٹیریل برابر شی او پا شل دا وزن بنده او نچوی نو آلوش وستیک دے دا دے د ایمان او د اسلام د دې بلډینګ اساسه معقیده ده دا, دا عقیده بنیاد ده څنګه چې داږي میټیريال د خپل د دې عقیدې مخفل میټیريال ده خپل مواد دي دا ټول مواد برابر کا او داغه نفس بیا د عبادت او د فلری پکې او دروا عبادت د دین د دی کوم د دین ستنی دی دا ستنی فکر کې او د دې ستمو د ورو ورو د پاره بنیا دي چې حی اهمیت لري که بنیا خرابې نو د پخانو خپلې تاباته باید کړوي لولي هسپتالونو لولي بلډینګونو چې بس بنیاش کمزورې نو ټول بلډینګ یو طرف ته ناستې دا د پاره جدا سخم پکار دی دا ټول زکه بنیاد د بیکاره نو چې د ایمان د بنیاد د عقیده بیکاری نو دا عبادتونه پکینه و دريږي دا ستنی نه و دريږي پکې دا فلري په کارنه کوي دا بلډنګ په تاوي کې ورزيږي به او داغه نفس دا نور ټول دین ت څومره ستاسو معاملات دې دنیا دا کارونه دا ټول دین او ګرځوا او دا دنیا کار بسنګ دینګرزی نه ګوره دا, دا دا تصور چې دا دنیا دا څومره کارونه جوړې موږ خو بس غلط دي و دا غلط ندی یوازې مونز عبادت نه ده بلکې استاد دوکانداریم دکانداري هم عبادت ګرځي استادا لوکري هم عبادت ګرځي ستا مزدوري هم عبادت ګرځي د مزدور په بازار کې ټول روز بوجي او چتول دام عبادت ګرځي ستا خوراك عبادت ګرځي ستا ښاک عبادت ګرځي تر دې پورې ستا قزای حاجت د پارت ومل عبادت ګرځي د سنگ با عبادت ګرځي چې دا ټول په هغه طریقو شي چکم د الله پیغمبر منتخب علی دا نمونته قزای حاجت خل خود لري د خودلی د خود لري په دې طریقه قزای حاجت د پاره لاړې او راغلی نو داستا ستا حاجتم پروشو او ستا ثواب هم وشو ځکه د الله پیغمبر په طریقه لاړې تر دې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل فرمایل سوق د خپلې بیبي بی نخل حاجت پرکې خواہش پرکې نو دې د ورته به اجر ملایوي یو شریف تاسو کو سکو ډېر پر ناشنا و نه جبوتو لګیدا ویار رسول الله یو شریف به خپل خزنه خپل خواهش پورا کوي او دو دوته به ثواب ملایوي مطلب دجره ثواب کارونه ده کار نبی کریم صلی الله علیه وسلم تو فرمایلی فلانی ولنا نو که دا کار ته په غلطه طریقو کوي نو ګنابه کیبه نه ای اغه وی او یا رسول الله ګناخه به نوخذ دغه خبره ده چې په سਹੀ طریقو کوي ثواب دي نو دا ثواب ګرځي ووې زمغه ټول ژوند دکاندار دکانداري کې دروغ نه وی دوکنه کوي سودي کاروبار نه کوي ملاولتونه نه کوي زکه په دې الله او دا ټول رښتیاوي دي نه درده ذخیراندو ژوند نه کوي زکه په دې الله خوشاليږي د ټول ورځ دکانداري موکړل ده عبادت تر څو یو یو وروبه چوغټل سواب غوړتلې ملويږي مزدور چې سمره خښت ته او دې کار تورې نه کوي دوکاندار او خپل مالک لاسه یې ډیوټي کوي او زکه چې د الله په دي خوشحاليږي او په دي بل شان باندې الله خپو کیږي نو دته د عبادت داخپل ضرورتم کو مزدورۍ موکړه او دته الله اجر او ثواب امرکی او په کمکار چ ثواب ملويږي نو ری عبادت نو کتا څوړل د نن چې موږ خپل ټول ژوند عبادت وګرځو نو ټول ژوند به عبادت شي هر کار واري دوکې نه کوي فراډ نه کوي دروغ نه وای ملاوت نه کوي ذکر د الله په کېږي ټولوږه را خیال تاته کله به کې د شي پیښیږي کمی شي نو کمی د شي خیر ده خو چې بندګی ل خراب نه شي نو په دې پیسو ګټلو کېم ثواب ملاويږي دا څومره کارونه د دنیا کې پدې ټول کې ثواب بلاویږي خدا الله که په طریقه پیغمبر شي نو د دې بیان دی ایتول بیر متکړه دې اعتقادات تم صحیح کې عبادتات تم او معاملات تم ټیک کې نو بس دقد المتقیان نو دقد المؤمنان چا چې دا کار نو کړل ایتول بیر دارت فرمایي فرمایي لَیسَ الْبِرُّ نَدَ نیکی انْتَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ غَرْزَوَلْ سْتَاسُ مُخُنُخْ پَلورا لَرَا قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ مَشْرِقَ وَمَغْرِبَ تَرَفْسَا دِته نیکی نوې بلکې نیکی څه شېده وَلَکِنَّ الْبِرَّ لَكِنَّ نیکی وڑمبه د اعتقادات بیان د هغه چاره نیک هغه سوکړې آمَنَ بِاللَّهِ کِيمانَ رَوْډُ پَالَّ وَالْيَوْمِ والملائکۃ او په پریشتو باندې والکتاب او په کتابونو باندې والو نبیین او په پیغمبرانو چې ردی تشریمو پړم به ورز باندې سوره البقرہ په ول کې کړه دا شو ورم بنه اعتقاد اعتقادات بلبن با ایمان اخر ایمان په پریشتو ایمان په کتابونو ایمان په پیغمبرانو ایمان دا ټول دا اجمالی ذکر جوگو بی تفصیل دی بانی ایمان روڑل دا اعتقاداتو خبره چاکی دا برابر شي او دا دی سرا دویم خبره وآت المال علا حبه زوی القربا والیتاما والمساکین وابن السبیل والسائلین وفر رقاب دل دکورم مالی عبادات و بدنی عبادات تول ذکر کرل نو مالی عبادات او ورکی مال علا حبیهی <سطور> حبی سر دا محبت د مال نا دل ترا زمیر د حبیهی دو خبری دی بکی دوانا نه چی دا, دا, دا, دا مال خرج کهی سر دا محبت دا, مالنا دا, دا مال نا مال سره منم دا او خمال خم چې دا اللہ د پاره خرج کهی اغا مال نا چا غستا محبوب مال او اغا وقت کهی چی مال تا تا دیر پیدم دا رکی نبي كريم صلى الله عليه وسلم نے اس حدیث انت تصدق وانت صحيح فحيح تخش الفقر وتامل الغنى ولا تمهل حتى اذا بلغت الحلقوم تقول لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان فرمایي کومه صدقه بهتر ده دا, دا الله پیغمبر ډیر اجر ولده فرمایي دا صدقه چې تو صدقو کې په دې وخت کې چې تخصی حتمندي خټک تا کې روح موټي او دا مال چې خرج کې نو چې مال در لاړ شي دا صدقات ور کې مال خیرات کې نو مال کم شي دا يردہ او که دا خرج نکین او دا و مالدار شته جمالدار بشي دیونه پلانټونه کاروبار شروع کوم یو سری زکات او زی لسلقه روپي زکات او دنه لسلقه خو یو لوی کارم بل شروع کې دي شي نو دا مالدار بشمه دا امیدم در سره دی په دې وخت کې صدقه وکي او, او صدقه مورثه کوا مهلت مور کوا څردې چې ساده مړی تراور شي او بیا چېږي کې هغه پلانې مال د پلانې شو پلانې د پلانې شو پلانې د پلانې شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای دی اوس پر دې مال تقسیم ای او قد کان لفلان غاصم د پلانې شو د اوسه تو پر دې مال نو تقسیم ای اوس دا صدقه أو به ده نو د مال او بیا هغه مال چې ستا محبوب مال دی نو الله تبرک علی یا دا چې دا الله محبت باندې مال خرج کئ دا الله د محبت دا وجنا بل بلسم خبر نه دا د الله د مین د وجهنا نخ پهلوان اللهم ورکی یتیمان اللهم ورکی مسکینان اللهم ورکی مسافر اللهم ورکی سوال ګر اللهم ورکی او فر رقاب او بازادوړو د سرټونو کی خو غلامان انسواغ قیدیان او جیلیان په پیسو کې باندې داوی دا د دا طرف نه وریبالي داوی دا د دا دا طرف نه راوی پیسې دا کول او هغه او عراق لاسول دي د لپاره او بیا بدن عبادت او اقام الصلاه او منزون قائمي د ټول بدن عبادت په نمندګي د من ذکرو شو وا ات الزکات او زکات ورکي د دین په تور کې دا مخکې چې الله ولی دي وا ات المال علی حبه نہ پم مسلمانانہ بارے یواز زکات نہ پرزه فرض بلکہ زکات نہ علاوہ زکات جدا ذکر کو او دا مخ کہ مال اور کئی پلخ پروانو تم یتیمانو تو مسکینانو تو فقیرانو تو مسافرو تو دا میچ دا زکات ساتلی او پدکان کہ میرے زکات پیسے ماں جدا خودی او چکل دا ختمشن زکاة ختم نشین بیا تو ختم شوے دے بس بیعت... تاثر نور لگی در سری الله ډیر مال درکړي دا زکات هم چې په کوم وخت دربانه پرسومه دي کال پوره شو زکات وباس او تقسیم کا مپل د انسان سره تر دې نه علاوه نور مال خرج کوو نو یو روپۍ نیمه نور هم خرج وکړه د دې په بدل کې الله ډیر مال در لذر کی نو زکات هم د زکات نه علاوه د مومن په مال کې نوره حصې دي د یتیمانو او د مسکینانو ده شان ده دین ده دعوت ده پارا د دین ده تبلیغ ده پارا ده اقامت دین ده پارا چه سمرس دی نو دا خرج د ده دیپ عوض که با اللہ نورم درکی خوک در نمکی خو نم نو ستا اصل مال اغبه چې تا د الله په دربار کې ده زان ده پارا جمکو پا ده غیقارن که نو خلق اصل مال زان ده پارا جمکی کنا نو جمکول داری چالتے زان ده پارا کی دا خلق دا کوي؟ د دنیا کې مخ پر ضرورتونو د کور ضرورت دا شو دا د ښځو شو دا د بچي شو دا د ورور شو دا د پلار شو دا زما شو دا دا ضرورتونو شو د دې شپاتې کې زلس روپې وبکي چندور کو په جماعت کې یا په مدرسې کې طالب براشي یا بچړ ته غریب راشي یا بچړ ته بل څه دا څه نه دا نور ته صبر ضرورتونه دي دلسان وی حیثیت ور دا چ دانل د دین دا لپاره سمره مال زروت دي دومره مال دلته پکار دي دومره دلته باقي چې پاتې ژوند په لږه گزاره په وکړا په دنیا کې گزاره دا ټوله آخرت ته ولهګا چل تیری پکار راشي واخرت برابر شي او د مونز یعنی عبادت نو زکات او مونز دا عبادت دي صدقات عبادت دي او د دې نفس ول موفود به اشاره دا تول المعاملات تول معاملات ول موفون به عهدهم اذا عهد او پرکونکې د وادو دي قلم دې وادو کی او کته سوې سوچو کې د دنیا د تول معاملات د دې بنیاد واده ده موعده واده خلاف چې کمزې کې شروع شي نو تاسو معاملات تول خراب دي او کوم معاملات کول غوړي او دا مون طول دلت ناس شکنه که مون دا عظم موکو احد دخپل زانسه زبا وعد خلافی نور نکوم بس نو که وعد خلافی ختم شي او یو بل شده فاغه د مومن سره راتلی نشی مخکمو دو که نا مومن هر سر که شو دروغ جن نشی که ده دروغ جن نشی که ده نو که دا دی سر وعد خلافی دا خبرم جمشی چه مومن با وعد خلافی نکی نو طول معاملات بدروس شي دا زمو معاملات چې خرابيږي او دا جنجالونه پیدا کیږي دا مشکلات پیدا کیږي او جګړې په معاملات کو په کاروبار کې واه دا خلاف شوي بدلته دې معاملات طولو ته اشاره ام پدی وال مفون بیاه دهم اذا عہدو او د دې دی واره د ذکر نه پس بیا الله فرمایي خبر اد صبر دا پدیب خبر درټینګي دوه دا والسابرین خلق چې صبر کوي فل باسا او الذرا با او در را دو مختلف نمونه دی با اصا اغا ضرورون تا اغا تکلیفون تا ویلکی گی چه انسان ترسی در در بدن نه بهر مال ختم شو بچه مر شو در در جسم نبا هر چکم ازمایشو نرازی او در را اغی تکلیفون تا ویلکی گی چه با بدن کې دن نه تا گی بیماری دا تکلیف دا یو بیماری بلا بیش مارا بیماری سبر که انکی باصاو ذراد ورونو کی د سخت و دا پا کی وحین او د تکلیفونو په وخت کې وحين او د جنگ په وخت کې منډه لري دون کړي دا سنجه د جنگ وکړه شی به ترختی د الله د دین د غلبه لپاره د اقامت دین د لپاره د مؤمنه مطالبه دام د دا کنه چې و جنگ یې کا چې شیطان ملګری جنگ شروع کړي نو د الله په جنګ بم جنگ شروع کوي بیا اولئیک <اللدين> اللذین صدقو دق خلق رشتینی دی و اولئیک هم المتقون او دق خلق دی متقیان نو تقوا دیتا نوی چی تا با تقوا سا خاص جامع جوڑی کری دا بواغن دیو پا یو خانقا که پا یو زان لجودا بکینی جبیق و بیب دیوستی جداغت متقی دی دا بحال والی نروزی ویزا که دا تقوا خرابی گی دا سنگا تقوا دا چی دا پا بحر راو تو بانی خرابی للا د پیغمبر تقوا خو نو خراب شي پر او توبه نه نو ستاد تقوا څنګه څنګه تقوا ده تقوا ده سرشت ده نو متقین سوق دي دغه خلک ده چخپل اعتقادات عبادت معاملات درست کړل او به صبر او کو په تکلیف روان شي بدیدار کې اتراتل دغه دي متقین الله دې مو دغه سادقان متقین جوړ کی یا ایوہ اللذین آمنو ده دینا پس دا احکام بیان شروع کیگی دا احکام بیان اور دا یو یو حکم بیانیگی ام دیتے ہوئی که دا ابواب البر دی آیت البر بیان شو وز دا احکام عبادات تی سمر دی دا دی بیان شروع کیگی ایلی ابواب البر دی تفصیلات دی نورم بنے حکم دا قساس دے یا ایوہ اللذین آمنو اے مومنانو كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ پر کسړه شوې ده پتاس باندې قصاص یلی برابرۍ فل قتل په قتل کی شو کې نه پمړو کې څنګه الحر بالحر آزاد بو وجه لکيږي په بدله د آزاد کې والعبد بالعبد او غلام بو وجه لکيږي په بدل د غلام کې والأنسا بالأنسا او خذبه وجلیکی کی په بدل د خذیکی د دې بدل نه مراد دانه دی دا چې د چا چاس آزاد وجلین داغه نه به آزاد وجلیکیږي او د چانه چا غلام مجری دنه به غلام مجلیکی کیږي دا نه ده دا, دا چې قتل اعزاد کړي دی نو دغه آزاد به وجلیکیږي او ک قتل غلام کړي دی نو د دې په بدل کې به دغه غلام وجلیکیږي او کتل خذ کړه دې نو د دې په بدل کې بهم دغه خذ قاتل وجهه کیږي دا د په خوانه د جاهلیت د زمانه طریقه و چې کله به یو کمزوری سړي قتل وکړ نو درخوا په حساب سره او چې کله به یو غټ سړي یو شریف سړي قتل وکړ نو دا به به مواب کوځد به ست دیت بوالو سپېسي جرمان بوالو او کچړتبه یو غلام قتل وکړ نو غلام خو به مړ کو خدا سي بموا چې د دې قبیلی چې دا کمزورې قبېلې ده د دې یو کس وړه وځلې ده غټي قبېلې هغه به زمونږ د یو سړي قیمت لسکا سندې مونږ لسک وژنو سړي زمونږ غاټو دا ټول چې دا سمرا ظلمونه دا ظلمونه ختم کړل او حکم وکړو چې قتل چا کړې د دک په وجه او دا یې وجه ستدا دا, دا قاتل پر لږ چې کم د صفاقیت جذبه پیدا شوې ده اصل خطرناک شه دغه ختمه ولغوړي نو چې قتل کړه دې هم دا قاتل بوجله کیږي او خلک وایي د زنانه دیت نیم دیګه د دیت خبره خو تاسو دلته غوړې وګورئ که زنانه قتل کړه دې نو زنانه بوجله کیږي او کسرې زنانه وژل نو د قصړې بوجله کیږي او که خزه سره وژن د خزه بو وجه لکیږي یعنی چې کوم څوک قاتل دهغه تب سزا ملويږي دلته د زنانه قاتل اگر په خپل خبره سزا نیمه نه ده پوره سزا ده دا وجه دا د جديت د وینه قیمت نه دی دا پروپاګاندا له اسلام خلاف دا ټول خبره راځي د میراث سیسه نیمه او گواہی نیمه دا قران کریم که دارواد نه کو دی ځکه کی دقیې سااس په هووالی سره چېی د زمانانه دیت نیم دی نو دا خو د زمانانه سره زلم دی دا ظلم شته دی. دیت د وینې قیمت نه دی کم ځای کې چې د وینې قیمت غست کېږي نو د ښې قاتل هروک کې د وجل کېږي غړ سړی د وړوګ د رسو کې دینا به وجله کېږي هڅ کمېنیشته دی ځکه دا دغې د وین قیمت دی پوره دی.یت خو د ضرورت دوجه نهدي او سړی چې کله ملی شي. په څړې باندې بوج نه ډېر دی الله درزوب د ګټلو ټوله ځمداري په څړې خوځې ده نو بچی پاتې دی خزې پاتې ده ځمداري ډېری پاتې دی الله په په څړې خوځې کی دی ډېر دی زنانه چې مرشینو داوی شت ځمداري نه دی پاتې په ریسه بوج نو څه بوج نو په رواني اوزګه دا دیت کادر لکه د ګرد د زرانه سره ملاوي کې پږي ورته نه ملاويږي خو دې ذمہ داري په کمی دي نو الله به کم مقنيم مقررك دا د وینې قیمت کوم ځای کې نو ته برابر د قصاص حکم دی بیا به یو بونجاشو مهرګانې الله کړې دا فمن فيه له من اخيه شيء اغسق تشات موافيشوا من اخيه دا ورور دنه یعنی د وارث د مقتول نه فاتباع بالمعروف نوبیا تا به دا ریدی کوي په خطریکه یعنی مطالبه دی کوي په خطریکه خام مطالبه و اداء الیه ادا کوي د دته یعنی په دې قاتل باندې ادايګیله به احسان په خطریکه او هغه دیت د جګه به ور کوي ذالک تخفیف من ربکم دا حکم د قبلو د دیت دا تخفیف د تاسو د رب د طرفنا چې کتاسوږي مقتول او د مقتول وارثان هغه ورې معاف کول نه د معاف کول اجازه ورته شته ده فمنع تدا بعد ذلك ارجاع چی زیاتیو کو تجاوز یو کو د دې پس یعنی معاف یو او بیا یې کو کوسړې فلهو عذاب علیم د دې لپاره ده دردناک عذاب خدادار روان حکم د دې تاسو ووري په دې ځای کې یو بل سوالم پیدا کی اکثر په ذهن کې سوال راشي زما په لار خوغه سړی وځله او زما روري رو رو وځله نو زه تی بدل واخلم سره سوال کوي کنه زه لاړ شم قران حکم کړه دا کنه قصاص دي بس ما ته خمه معلوم نه زما په مخ کې مر کړه دي بس لښ مړ جواب وړاندې زموږ طرف کنه نه څه به نوځني نو چې ته زین نوځم څوک به وځدي دا ودی قاضي حکم کوي عدالت اسلامی عدالت د اسلامی حکومت عدالت په دا کار کوي ځکه توی چې ووجېغته ووجې داغ د پس ضرری ده پساس خو ددی نه جوړيږي چې ته په خپله دا کار وکې عدالت کو نې ن بیاسه وکمه دغه عدالت چې اسلامی حکومت برازی اودالت عدالت قایمږي یواې دا داس پله نه د و را نه پرته دیې پول او دیال نرغخې پرېې ته زمونږ دااکټول ژون نیمګړی د او بکاره دی. در څو پرچ اسلامی حکومت او داغ اسلامی عدالت نه قائم شوي دی یو ځنه ډیر غمون راځه پرتی دی ډیر مسله مراه ني دي او داغه د وژنو زمغه ټول ژوند بالکل یو کمپلیکیټډ ژوند جوړ شوه دی یو پیټی د ژوند جوړ شوه دی دا به بچکیږي دی چې دا نظام قائم شي الله دې دا نظام منته خیری او بل خبر الله فرمایي ولكم استاذ د پاره مؤمنانو په قصاصي پرې پېڅه چې په دې حکم د قصاص کې حيات ژوندې يا اولل الباب اي د عقل خواوندانو لعلكم تتقون دې د پاره بجشي تاسو بچي د قتلونو تاسو بچي د قتلونو نه دې ځکه چې الله فرمایي تاسو د پاره او دا زمونګه دا مارڈریت اسلام والا او دا سمرچی دا دا دنیا روشن خیال تفقه دا وی دا یو خمرده نو دا بل ولی وجنه نو اغا سبا لبل ملکی نو وی دو خمرده نو دا دریم ولی وجنه نو اغا سبا ته بل مړکی بیا نو وی دریم نو شو سلورم خامخا ولی وجنه دی مطلب سلی چې دا طول دنیا دیگ به امنی او هر سره د پزابو پریشانی خدایو قاتل دی خب مصدر ازاد ازادګری او خلق دی وجنی طول امن دی تبا کړي پدکه حیوان حیوانیت راغلی دی او دا انسان دی چې د هسیات ته مارو د لړم ګرځې دی له دي زهري نه دی ته انسانیت دشمن دی ده او د بدن د انسانیت قدر رک شوې دی زکه د لاسو چد کړه د سړی وجلی دی دا ناسور د معاشره نه ختم کړي چې ټول معاشره پر ومنشي نو د مړی یو مرد دی بل مړکا دا نور معاشره به شي بیا نو کته قاتل ته اجازه تور کی او عام خلک توجه تاسوب سر نه کوي ګورې وسله بدن نه ګرځوي سړی وچړد تلو نو سپېپ سره وتیو نو دغه ته ګټه تلاشو نه ګټه پسمه کې ککلا کا نو عجیبه خلک د عجیبه کلیواله دی ویچ سپېر افریقی دی او کاري تړلې دی نو زمغهاله تم کا راشي کنه نظام څه خو زمو مخالفه کوم د اسلام غلطه تشريک وي اسلام څه توای نو شروع کی په منبر باندې اسلام دې توای چې قصاص به پکه اسلام دې توای چې ګلا سونه پرې کو د نه اسلام دې توای بدکار ل وکوڑې ورکو بل بر جمکو د بیاچ د اسلام نه مخ کاره کوي نو پوورې چاپ شي یو ځایې لګیاې کوړی وال کېږي بل کې سزا د قتل وړ کېږي ړب قتل کېږي بل ځ کې رجم کېږي بل ځ ک دا ټول نو د خلکو تصور دا قائم شي بس اسلام کراغې بس بسغ ای ک دوګه باغ ناران کې نن یو ل کوړی ورکړه کېږي بل ځ جناپارې یو پان کېږي بل د جګورې نلته شاعخ یو نه لاس پریک کېږي. او بل قال ته رجم شروع د پکاړو مرش بس بسم دا به شروع خدا نظام خو پاتې شریده کنه ان دا راته ته تشریده د اسلام غلته تشریده اسلام خو حکم کړی و او الحدود ما استطعتم دا حدود چې څومره ووڅ کیږي را پټ کی د دې بدکارۍ لپاره د زنا د پر سلور غواهان د کم حکمت د وجنې دا, دا شب معاشره کې سره ښکار نه شي پټ پات شي ګندی چې په کم ځای کې خلک به ګند کې چختی نوی چې نورم د بدبو خورش شي بلکه زر د د ګندگی پټی چ په دغه ځای کې د پن شي او دا نور را روان دی لږ ورې پس پرې وضعحتتم په تفسییل سره ت شي دی کې کی کسر دا تشریو ککی ان د اسلام چې کمم بنیادی مافسود دی اسلامغ نظام دی قونه به پهکې نهوي زیدناکاری به نهوي بد کاری به نهوي غلاګان بني امن بې محبت بې او کچا د معاشره امن ته نقصان رسولغه خو نو څنګه سزا به ملاويږي دا نظام پو قائم پات شولایږي د نبی کریم صلی الله علیه و سلم د مدینه دریاست نفست خلفای راشدین پورې تاسو سمرخه خلکو جله شیو سمرخه کو الله سنته پریکړه شیو سمره کوليو دوري ورکښو څنګه سنسار شوې دي خلک څه شمار کړو سمره وي پښمار یو سودا نه وي او دا ټول معاشر څنګه امنو یو ځنا نه یو آواز ورسنه ان ده موت پورې روانه ده د الله نه بغړ د نه یاريږي تر دی پر مشهور واقع ته سور درې د شپون کې په ځنګل کې خپل بيزي سره ولي درینده پیراغه نو هغه دغه څنګه څنګه ویل کې عمر وفات شو شو عمر چه جوان دهو در انداز نشوک اولا چه هم دا نظام د دنیا لی دلده ده خلک خلق بنا شوی دی. نو اسلام یو نظام ده د الله نظام ده فرمائی ستاسو جون پا دیکی ده دی. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاسِ حَيَاتٌ يَا أُلِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ څ تاسو به پرپاخې سات کې ژوند دی تاسو به پرپاخې بدې کې ژوند دی د معاشري اجتماعي حيات په دی کې دی اے عقلوالو دید پر رج د قتلونه بچي د بدن نه نه بچي خپل بدن کې چې کله ناسو د کینسر بيماری و لګي کنه په کمزکي نو چې خورښوې نه ای نو ډاکټر راځي دا کټ کوي اندم دا خ په کټ کوي چې نور بدن بچي او که کٹ اب نکڑا انو طول بدن تا بسرائید کی و طول اب معاشره دا یو لرکی دا ناسور دے چې معاشر دا معاشره محفوظ پاتیشی کتبا علیکم ندین پس دا وسیط خبر روان دا اللہ فرمائی کتبا علیکم پرسکڑا شوئی دا پتاسبانی اذا حضر احدا کم کله چې حاضر شي یو تاسو ته تا مرگ یعنی مقدمات دا مرگ راشی اغه علامات مرګ راشي یني عمره تیرشي په کار خدا دا چې وصیت هر وخت سړي سر تفروتي نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي هرغه مؤمن چې سشي د مرېږي وصیت په کې پکار دی ضرورت د وصیت دی نو دی د وښ تیری 50 نیکي چې د وصیت د د بالغ اعلان پروت نه لیکلې د وصیت تبالغ اعلان پروت نه حضرتم ابن عمر رضی الله تعاله و فرمایل اما بنی یوشپم نرتی رشوی دا رسول الله دې پرمان نفس چې زما وصیت زما سر ته پروت نه یي سپته لګی تا ته وو دې چې دا وصیت هغه وخت چې د مرګ راشي نو په کارو چې کومه سکم د مرګ غا اسباب په ظاهر سره سپین ګریشي شپې ته وکړو ته ورسی نو بیا خو سم د مرګ تیار دی په انسان څخه هر وخت د مرګ علامات کله کله د سرایش ردیسي بیماری وي بس مړ کېږم ختم شوم نو د مرګ خص پتہ نه لګي هر وخت په کاردچو وصیت حاضر او موجوده ان ترکه خیرن کچرته د مال پریقي الوسیه تو وصیت لکی د چا د لپاره له والدین ته پلار د لپاره والاقربین او د خپلوان د لپاره بالمعروف په خطرقه حقا علی المتفقین دا حق به لازم ده په متقینو خو د دینه پس دوالیدینو او د دا اغه رشتدارانو چې داوی په میراث کې الله حصہ مقرر کړی د سوره نساء آیت د میراث قانون الله نازل کړ او چا چا ته نیمه او پلار ته ورشتدارانو ته حصہ ورکړي دا نه پس دوالیدینو د پاره او د دا اغه رشتدارانو د پاره چې داوی د دا دا میراث کې برخه ده حصہ او نو وصیت کول منه کړل نبی کریم صلی الله علیه و سلم تهجت الوضاف مقابله په خپل خطبه کې فرمایل ان الله تعالی اعطى لكل ذي حق حقه فلا وصيه لوارثن الله هر حقدار ته خپل حق ورکړي د وارث پر وصیت نه کوي بس الله ای سو ور کړی دا نه دا وصیت کول شي چې زیاتې ولور کوي نه دا وصیت کول شي محروم کوي الله جي سور کړيده نه ته ورکولی ور کوله شو نه د خپل حق نه محروم کوله شي دي وجه نه دعاق اس هيصيت نشته د میراث کې یو شیخ خپل بچه عاق کی نافرماني او غرزي خدای دې مرګ نه پسو د میراث کې پورخ خپل برخا دي دا الله ور کړيده او د دی وسیتم يم یو حد مقرر ده د دری میسی د مال لزيات وصيت نشي کوله پس سوره نساء کې د میراث مکمل بیان را روان دي نو دا حکم باول کیو کله چدمی میراس قانون الله نازل کو دا حکم بیا منسوخ شو عمل باقیږي په قانون دی پر من بدله هغه ته بدل کو دی وصیت لره بعد ما سمعه پس دې نه چ دا وریدو انداورېدو نفس پر انما ما اسمه على الذين ييقنا د ګنافه کسان باندې یبدلونه چی بدلی دی وسیعت لرا انه دی مڑی بانسه گناه نشته انداللہ سمیعون علیم یقنن اللہ ری دون که ده علم والده فمن خواب من موسوین جنفن او اسمن نو آغا سوک چی یریده ده وسیعت کونکی نا جنفن ده او اسمن یا ده گناه نا جنف اغی طربداری توی چا آغا میلان ده حق نشوه ده فا آغا شوائده، خطا شو وی خطا شو وی دی یا دار چې د قصدن او عمدن د ګنای رااده کړی ده پرې وصیت کې ندې ځکه چې چا د پاره چې وصیت کړي ده او دا څوک ورسه فاطی دی, دی مړی چې دا وي پلاس کړي وصیت د نفاز اختیار دی خلق و کی پیدا شوا. نو د دې خلکو مانس کې مسله پیدا شو نو دې ځکه چې و چا صلح وکړي اصلح بینهم ويرې چې د دې ووصیت کوون کړه وصیت پوهبه او جنجال پیدا شي نفاسلح بینهم دی خلک راځي مشو مشران او دا چا د چې وصیت شوې دی او دا وارثان د دې مړي د دې پمانسکی پس خبر رسوله وکړه نو بیا خیر دی فلا اسم علی چې دغه کی څه دی وکړنو سګونه نشته دی خو عام حالاتو کې وصیت به نه بدليږي ان الله غفور الرحیم د دې نفاس بل حکم دی ده دروجی یا وه الذي نه آمنو قوطبلي کوسوام ا مو منانو پهاس باوج پرلا شوي ده که ق على الذينه من قبلكم کو لکهڅګه چې پر سلا شو ستاسوونه په مخکیو خلکو لا تقون دی د پاه چې تاسو تخواوادار شي دله دنا فرمالينا بشي پهور د رووج د د پاه ده دبي د پاار د چېمونطوادار جو شو دا یو پرسته تربيت دی. ندا. دیسی اللہ لگولی دی. دا سینه سل... ده چې داتشي پابندې الله لګولې دي د 10 مې چې د لوټ شېډنګ په شانه سره وعبد الله محکمه خونه ده کنه چې د خوراک کله تر اغله ده نه بس د ورځې په ډوړې نه بیا ماخام ته کوي ټیو ټیم کوي نو پروجکټ یې خو الله رزق دوم رزيات کی دوم رزيات کی د حد نه زیات چې سره حیراني ده کم کم ځین نظر راغې نو دا خبرم نه ده دا د سده دا حلال ژوندم په تاب باندې بنشي چې ستاسو بدن او ستاسو د نفس پریکړه څو شي مشق وشي تربیته وشي چې د حرامو څخه به ځان صافی کړه پر اوجه کې ټول عبادتونه د شپې او ورځې وشي نو چې دا کومه عبادت پر دا دي په شوق سره به ټول کاله ده شي او بیا چې دا را وجه ختم شي نو بل ورځ راغلي دی بیا بیا د نو وېسر نه تازي شي او کاسوک روځ د زند لپاره بالکل <سؤال> د جیل هڅ کړي او څنګه چې جیلی په جیل کې پروتي کنه خلق له ملاقات سره شوې هغه پلان یې مسله دا چې د هغه پلان یې رسول دا وي صبر وکړي د روزم کنه نو بیا به زو ګورم نو کله کله مونږ وایو کنه صبر وکړه د روزي میا شواوډی کنه د زو به وګورم بیا او کله د روزي میاشم شم نه دی دیو چې الله دا خوراک بند کړي د 2 ټیم کې لار سبندي سبرو صبر وکړي روزه ماته کو کنه بیا ته ګورو دروځي پښو باندې بیا کتلونه شروع دی ورانه شروع دی او کله 100 کله 100 داټو دا خو دروځي مقصد نه دی روزي مقصد دروځي مقصد څه دی تربيت دی ټریننګ دی چې د الله بندگی ته تیار شي یو پوجي ټریننګ وکي مکمل وخت تیر کي او چې څنګه رټریننګ د مرکز نه روزي او اصلی اصلي مورچه تلارشن په مورځ کې پړوم به ورځ وتختی نو پتاو لگے ده کنه چې تا خو تیاری نه کړې خپل دشمن ته الله زمون نشه زمون زموږ دښمنو موتړي چا لز دک تزان تیار کا نو دغه دشمن چې کلم مون تر اړېږي کنه او خپل د دفتر په ورځ مونږ دغه نشکستو کړو ام د دفتر پښو बने هغه په حاشي به او هغه ګناحونه هغه نه پرمانه شروع شي لکه کې چې د قید نظر شو د جیلی د فونو د لاسونو نه بېړه یو کړه پرانیست تشوي او د بیاه آغاز دی ورته شو کار شروع د اختر پورز لوی امتحان دے چی دا دے دا دی چې د چار ټریننګ او تربیت سره شووي دی لعلکم تتقون اياماً معدودات د د شمار روزيدي د روجې د میاشتې یا دیرشتي یا یو کم دیرشتي دی فمن کان منکم مریضن عن مسقطی ویستا اسو نبی مار او علا سفرن یا په سفر مسافر وی و عدتوم من ایامن اوخر نداد شمارو کده نورو رزونه او علا اللذین یطیقونه او هغه خلک جردی طاقت لري او بی وننیسی فدیه نو فدیه دی ورکی تعام مسکین د خوراک مسکین ته فمن تتوع خیرا نو چاچی زیاتی وکړو په دی فدیه کې یا روجی مسرونی وی فهو خير له داذر لپاره بهتر دی او ان تصوم خير لكم او کرو جیونی سه استاپس لپاره بهتره ده الله چې روجا پر اسکولہ د آیت مطلب برزان پوږي روجا سنگ پر اسکولن په اول کې امدا سه پرځوګ بس روجیونی سه د کده حکم آسان نو خلقو نو مهربان رب د کلمو دې عزت دی ته مهربانې څه قازای دادا چاول تدریجان د ده جازه ترخو روجیو نیسی روجیو نیسی پتاسو پرسکرشیوی دی خو کسوکی و ننیسی وسی کی گیو وی نو خیر د پی دیری خیر د پی دیری او کچا فی دیلگ زیاده د یو مسکن پزه دو مسکنانو تا ورکڑا ایو سر روجم و نیو نو دیر ور خو بیا مسر وانتسو مو خیر لکم کروځیم ونوي نو تاسو لپاره ډیر غورا دی خداګې نه پس بل حکم بیا راغې چا غوسته ناروان دي الله فرمایو تاسو مخيرلکم او که تاسو ژوندې ونوي تاسو لپاره بهتر دي ان کنتم تعلمون که تاسو په هغې شهر رمضان اللي انزل فيه القران میاش در رمضان هغه میاش د کی نازل کړی شوی دی په دیکه قران هو دل لناس دا هدایت دې د خلق لپاره نه هدا نکرقام نو دروډه شوې دي دا هدایت دې یا د ژوند د یو مخصوص شوبه یا د یو خاص تفکیر د یو خاص مسلې د لپاره نه دي د دې مطلب دا دی چې دا همگیر هدایت دې د ژوند د هر شوبه د لپاره هدایت دې او د هر مرحله کې په هر وخت کې قران هدایت کوي او دا دروږي میاشت هغه چې قران په کې نازل کړی شوې دي ان دروږي د میاشتې حرمت دروږي د میاشتې عظمت هم په دیوجدې چې په دی کې قران نازل شوې دي د دې قران په وجه دا میاش په ټولو میاشتو کې د مر بهتري نه میاشت ګرځېدلې غ لناس د خلکو د لپاره هدايت د خلکو د لپاره دلته د لناس د عموم نه خبره معلوم شوه چې د قران دعوت د یو خاص قوم د یو خاص قبيله د یو رنگ د یو نسل د یو وطن د پراني دي بلک د ټول خلقو د پره دي د ټول انسانانو د هدایت هدايت و وبينات او روخان د دلایل دي من الهداد هدایت والفرقان او د حق او د باطل په منځ کې د فرق کولو او فمن شهده منكم الشهره دا وسره حکم دي مخکینه حکم یکم د تخفیف حکمو هغه ختم شو خلق شو نو حکم راغه فمن شهده منكم الشهره نو آغا سوکچی دی میاشت حاضر شو فل یسوم ہو نو آغا دی ان نسی انده مخکنه اغری عائت حکم ختم شو او دا روجو حکم نافذ شو تا سنگا چی منگا خپل نابالغ بچی بانے روجی نسو کنکل ننونی سا سبا خیر دی منی سا داستی رورو عادت شي نو چې دا عادتو شو نو بیا آغا فل یسوم ہو روجی دیو نس ذم مریض او د مسافر په حق کې اغه رعایت باقی پاتره ومن کان مریضن او غسوک چې بیمار وي بی او علا سفرن یا په سفر باندې وي من ايام فخر نو د دې شمارو کې د نور ورځونه یرید الله بكم اليسرا الله اراده لري په تاسو باندې دا ساده نه چې کوم احکام تیر شو د دې احکام په ترتیب باندې الله فرمایي الله غواڑی تاسو باندې سہ اساني غواړي اندا پرزېت چې د ساکت کړو د مریضو د مسافرنا نو اساني غواړي او بل ولا یرید بكم العسره او نغواړي په تاسو باندې تنګي نوځګر د قضا د لپاره څه تخصیص نه لري کړي په دقه د قورزو کې بیرانې سي کني بیا به بلکې نکيږي نه عام ټول ورځ ټول کار کې او کم ورځ کې نيسي نو نيسي دا ولا يريد بكم العسره ولتكمل العده دې لپاره تاسو شمار بس پوره کړئ دا قضا دومرو کې چې سومرو رضستان د روجي قضا شوی دی ام دومرو روجي چې بس شمار پوره کا دا برد الله مهرباني ولتكبر الله او دا فرزیت د نفس قضا چې مطابق المقرر کړه شوې دي چې د دې ته تکبیر بیان کې تعظیم عملیو کېدې او دا پوره کې علاما حداکم د دا وجه داغ د هدایت نستاسطات تاسو ته چې تاسو ته هدایت کړه ولعکم تشکرون د دې احکام په باندې چې وکي نو د قدرت شکر د دې پر تاسو شکر گزار شي و اذا ساله عبادی عني فاني قریب او کله چې ستانته پوسګي زما بندګان د سپربارکي زما پربارکي فاني قریب نوزن ازدي ما چا ته پوسخاو د نبي كريم صلى الله عليه وسلم ابعيد ربنا فننادي ام قریب فننادي اي زمونږ رب لریدي چې مو ته چغي وو هو کنا نزيدې چې مناجات ورسرو کو الله يتنازل کو کله چې زما بندګان زما په پاکستان او تفوس کې نو ورتواې په اني قریب ز نږدې ما او جيبو دعوه قبلم دعا د دعا کوونکي کله چم زمما دعا غواړي اذا دعاني کله چم د ماره بلی فالاستجیبوا لي زما خبره دي امني وليؤمنو بي او په ما باندې ایمان راوړي ديو لعلهم يرشدون دې دپاره چې دوی ته صحیح پسې راهدايت ملو شي د یو په ہدایت باندې روان شي دروږي مخکینه حکم ولم حکم کوم سختو او هغه حکم څخداو چې ماسوتن دمون مون زفوري د افطاری نه پس اجازه د خوراک هم او د خورو به بی بیا سره د مباشرته هم د ماسوتن نه پس سوګ د شو یوزل نه بس د خوب نه پس بیا ورسه بن شو د بل مقام پر خبرو الله تبارک وتعالى پدې کې تخفیف وکړه غدا چې دا ډېر ګران کارو نو بازي مقرونه دا شی و شو یو څړې کوړ تراغه او کوروالو سره درو سر سره تیارو دې څړې شو نو چې څنګه پرېوتو ما چې دا و شو نو خبره دې چې سختره تکلیف راوي او کله کله بعضی خلکو دا کار کوو اېر زه روډ راغې نو دا خوب نه پسم څه شی یا کلکل د دې وختم راغې چې د خپل بیان سره یو ځې شوې او په دې اراده باندې هم چې دا کار کوخه نه دی او دا د دې مثال دی د شګر مرېڅ یا د بلډ فشار مرېز د بلډ فشار مرېز د ملګری نه ښه ډاکټر وایي کنه د ملګر دمر نقصان ور کوي لکه د پیپسي بوتل ته د ملګر ورواجو څنګه راټوپ و هي د جوش و خو د س کوي د غلیونې د د ځان سره خیانت کول ک نه ن کوم كنت تختانو نه د ځان سره خیانت کوو ځان سر اوسو خیانت نه کو که نه هممونږ کوو دا خیانت کاری ددي مریض نه د ګوری نهګوری نه خو مالګې والړ روړ ته او مالګ والله سالن ته او کله نه سفر پردي که نهمالټ دا یا بل دشي امرود پرود دی. او ود مالج پلیټم پرو د خلک یو سره خوري داست لست شاط طرف نو ورو غزی ورته دی مالج غره کی بی پټغونی وخوري چې دا زماري بدن ته پته نه لګي چې ما مارګ وخوره دا سیګر نه تاسو د شوګر مریض و چې ګورزنه سکمه چې کی خوګيدي خو د مټایې ډبه چې مګه ته پروتین ګلاب جامن غره غنراوالی چې داخلك بونيني زغله غره راوړي او زم پر استر ګوليني نه وخوري ته لاړ شي نو بدی باندې خو د دې اثر نشي ختمولې ته کنه دا چې دا کار به غړنه هم چې دا راوړې خو کله کله به وشو دا قصور مهربان رب مهرباني وکړه او فرماي الحكم نازل کو او حلل لكم حلال د استاس د پار ليله الصيام پر شپه دروجيبه ني ارفسو مباشره هم بيستري الى نسائكم د خضق بول سره دا ولي هن لباس لکم دا استاسو لباس دی او انتم لباس الله والنتا سر دیو جامه دا خزه استاسو د پاره جامه ده هر لباس سره جامه ده استاز ری عزتم په دې کې دی د دې خزه د لاسه دی او استاز ټول جامه او پردا عزت په د وجنه دی او دا غو عزت او دا غو جامه استاسو د وجنه ده علیم الله الله په دې انکم کنتم تختانون انفسکم جتا سو بخیانت کو د خپل زاننو سره فتاب عليكم والله توبہ قبول وکړ تاسو وعفا عنکم تاسو ته معافي وکړل وعفا عنکم تاسو معاف کړی فلانا بشروهن نو مستا وستر مو بشارت کول اجازه دې کوي وبته أو و اول ټوی ما كتب الله لكم هغه څه چې الله تاسو لپاره مقرر کړی دی د مباشرت مقصود مراد فاغصه نیک او صالح اولاد په کار د استاد مزین کی وی مقصود وی محض شهوت رانی نه وی بلکې مقصود دا وی چې نیک او صالح اولاد نصیب شي وکلو او اشربوا وخرو اسکی د دې بل حکم نم چې د ما خوب نفس به خوراک ناجایز اس اجازتو شو وکلو او اشربوا وخرو اسکی حته یتبین من الخیت الاسود من الفجر دردی چککره هی چیزی تاسو تا آگه سپین مزخ آگه سپین کرخ مین الخیط الاسو دی آگه در تور کرخینا این در شپی تو tiارینا در سپین کرخ را کارشی مراد سبا خطل دی مراد د در شپی پا در تور تیارا دا خود دینا در سبا دا لکر او خیجی دار سپین کرخ یو سرو دی دا که داوار دیل نو یوی سپین مزخ را گسته و یوی طور مزخ را او د خپل سرت لاندی خوړو او چې کله مې دا سپین وريده نو بیا وا خوراک بندو ملکه پښمنه بشي لکه ختم بشي نو ساهر شپه د رانا کې وريده په تیارې کې ونه لید نو ساهر رسول الله سپین مزه غ ماته کار نه شو هغه کېم سپین مزه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خپل قصو غوښته غشن رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمای تا کو دا چې ستاره سټ کو ډیر زیات پلان دی چې دا غسبینه کړو تورہ کړو ستاره سټ لاندې رالو دا د شپې د دومره لوی تورات یاره او زه دا سپینه د سبا دا کړو دا چې ستاره سټ لاندې راغلو خو هغه سټ دې دی کنه مراد دې دا د شپې د تیاری نه چې دا د سبا داړم بنی کړو راخکار شي دې دې راخکاره کې دوه نفس بیا جایز نه دی د دې وخت ته پوري کول جایز دی ثم اتمو بیا او پوورې روجي الليلی ترشپې پورېما خا م پورې ولا باششر رو نه ه یو برزی کېستثنا وکړه روجددار ته د مباشرتي جاازت وکوو او بیا فرماي پهغ وختې به منی ولاباشر رو نه تاسو مباشرت م کوي د دو سره و تممهاکفونه ف المسااج په د هر ک چې تاسو اعتقااب کو انکې په جمعتونو کې نوروجددار چې پ اعتکاب ک نو ظاهر خبره ده د جمعه 93 ورلمنری نو د دې د مباشرت به سنگراشي خو کداسه سمقيه هم نو د اعتقاب ووخه د دې منو کړله تلک حدود الله دا د الله پوری دي فلا تقربوها دې تمنز دي کیږي زکه دې دې کول خبره زکه کړې ده چې منز دي کیږي کم چیلې چې د بار او د کندتار خواته سريږي نو پټي ته مخا وروړي نوتسو ک خو خوا تکی گئی نہ فرمانی بدن کی گئی بیا دلتا فلا تقربوها منزد کی گئی دیتا دي تذالک یبجن اللہ دغره کی بیان ی اللہ پاک آیات ہی خپل ایتونا لعلکم لعلہم یتقون دې د پاره چ دیو تقوا دارشی ولا تاکلوا بالباطل او تاسو مخره خپل مالونا په ناجایز طریقه او د عقل بالباطل تشریح کسرېدا یو آیت راوالیو نن په تقلیکی خو بیا د ټول قران نه حواله راخلی خو عقل بالباطل قران ټول واضح کړل په خپل خپل ځای کې بي تاسو اوري رشوت حرام ده بنکړې دې آیت کې فرمایي سود حرام ده او چې څومره حرام سيزونه دي چې الله حرام کړيدي د حرام کاروبارونه دشراب خرسول همدغه شان سودرسته او سودور کول جواری او دا څومره زونه دا الله حرام کړی دي او دا ټول د عقل بال باطل مال خړل په دوکبه لګړل ملاوتو نه کول عدالتو ته پر دې مارو نه چې تار پر پر فیصله وي او کی وکیلانو ورل نیول غلط شي پر مال شتاشي او دا ستات پر راغه ودا ټول حرام دی عقل بالباطلم دا ټول چې قرآن په تفصيل سره ان شاء الله ولزیز بیان ای مخری تاسو خپل مالونه په ناجایز طریقه وتدلو بها اله الحکام او موړ تاسو دا مالونه بادشاهان وتا موړ تاسو دا مالونه بادشاهان وتا بادشاه تر وړلو مطلب دام دچې رشوت مو ورکوې چ پرده حق لزان د پروارې هیڅدل پرګنه حق دې بل دی کوته پیسې اور کې چستا شي نو چې څومره هیڅ وته دی ادب سره نو لدی کدا ډاکټرانو دا لدی کاغري هیڅ وته چې نو مې د کمیشن دی د 19 د انجنیر کمیشنونو ته دی د یو لوی خزانه متمد ګرځول شوې 14500 تنخاله او چرته ډی ګروډ نور پو امینه درامه سیزه پرې سړک لگے پرې سکول به لگے پرې بجلی به لگے پرې هسپتال به لگے نو دې مینس منسکی هم خپل تنخوا اخلی او هم په قدر ته وای چې کلس لګه په کې مال راکره نو باقی خوخه چې سړک څنګه جوړه نو غتی جوړکا نو وی مشهور کاله کم سړک جوړ نو دې دې من هایویست څومره دین اخو دي دی دی بانډو د سړکونو د خوشحالی خوشالي وې د شکرې سړک جوړ کړه د شکرې سړک دې ته وای چې بس پښ کرے کې بیره د社会主义 انقلاب په واسه بس سړک جوړ شوې خدا سج مالته تراغه دا ټول حرام دي نخپل اولاد له حرام رزق مروړه هغه اولاد چې په حرام باندې لوی شي دا غوي غوخه د حرام نه جوړ شي دا چرتم ستاره پاره دا دنیا دا سکون زریم نشی گرزی ده دا دا آخرت دا سکون زریم نشی گرزی ده پا حرام رزق جوڑی کرشوی بنگلی جوڑ کرشوی جای دا دونا او پالا لحشوی اولاد په دنیا کیم دا عذاب زریده او پا آخرت کیم دا جہنم دا اور زریده او اغم معلومن دی چیختی کیسو نوچت کی مشارانو تا چیزا کیسی عدالت تا بودا ګاروز نووس دراسېمنشته زمام مده نو ځو چې کثريته وګټل جو به ګټي کوو دې نه ګټل نکمستاله دا کور نمکوي لتاكلو فريقا من اموال الناس باللذ دې له فريق تاسو یو حصہ د خلکو د مالونو او خره په ګنا سره وانتم تعلمون تاسو فقط هيګي یسالونک عن الاهل دیو تاسو کیسټاره د میاشتو ببرکی دیو تاسو کومه د میاشتو گاوال وړای بیا غټه شی بیا نور غټه شی بیا ګول شی بیا واپس کی میګی دا څه کل کول ورته وایي هی مواسیت لناس دا د تاریخونو د تعین علامتونه دي دا وڑمبی ورزوی مدریمه د تاریخ ده تعیون علامت ده والحج او ده حج ده مسلم ده پرده قمری میاش ده ولیس البررو او نه ده نیکی بیان تعت البیوت من ظهوری ها چه تاسو کرون ترازی شاگانو دا غینا دیو بیوی دا نیکی ده چه سپر با ملان شی نو کورد به د شاره طرف راوړنه ولاکن البر من تقى لكن نیک اغسوب نیکي دا غچاره چاغته خوای اختیار کرا اثر شیخ التقوا من ابوابها او كورونو ترازي دروازونه واتقوا الله او ويري گيده الله لنا تفلحون دي دفرا جتا سوکياشي دعوانا ان الحمد لله